Навіть була знайома за Коджавою. Колись іще дівчинкою брала в нього інтерв'ю. Тепер, попри основну дослідницьку роботу, яку проводить тут, хотіла познайомитися з українськими виконавцями. Вона непогано знає російську і вчить українську, тому ми й заважали вам слухати. Пробачте ще раз. Лео приєзна всміхалася до неї великими очима за товстим склом діопрій. І запитала Лари англійською, хто вона така. У неї було живе рухливе обличчя, і щира цікавість до співрозмовниці. Добираючи слова, шкода, що так давно не мала практики, тому виходило кострубатенько, Лара відповіла, що вона працює на радіо, має там авторську програму, дописує в газети і журнали, не без гордості назвала «Форбс», вела свою щомісячну колонку. Леа залопотіла щось по-французьки, та зрозуміти її міг лише Герман. Він сказав, що Леа читала її статті. Одне слово – Вийшла досить чемна бесіда, котра так брутально почалася з лареного заткніця. Лара відповіла, що вона працює на радіо, має там авторську програму, дописує газети й журнали, не без гордості назвала Форбс, де вела свою щомісячну колонку. Леа залопотіла щось по-французьки та зрозуміти її міг лише Герман. Він сказав, що Леа читала її статті. Одне слово, вийшла досить чемна бесіда котра так брутально почалася з Лариного заткніться. Лару це розвеселило. Ці люди були приємні, легкі, і розмова складалася невимушена. Така, що її хотілося підтримувати. Певно, вони відчували те саме, адже після антракту пішли до зали натхненні і кивали Ларі немов змовники. Тепер її не дратував шепіт. Навпаки, вона пишалася, що Больгійка завдяки Герману Розуміє слова і схвально киває на кожне. Подумала, що життя буває непередбачуваним. Ти йдеш боротися зі злом, чіпляєш на себе розфарбовану бойовому маску, виймаєш зброю, гостриш ножі. А виявляється, що ці ножі спрямовані проти тебе самої. А трапляється, виповзеш на сонечко без панциря. рийся на травиці. А тебе, таку хорошу і беззахисну, Запросто скльовує голодний птах. Як легко помилитися, не розібратися, де тебе нагодують, а де ти сам станеш поживою. Концерт добіг кінця, пролунали оплески, квартет заспівав ще дві пісні на біс, публіка зарухалась, попрямувала до виходу. Лара і її нові знайомці опинилися в юрмі поруч. — Ви зараз куди? — запитав Герман. — Пропоную на каву. З галереї вони вийшли разом. Місто мерехтіло вогнями, світилося під ногами сотнями яскравих відбитків. Розходитись не хотілося. Голосно сперечалися, куди поведуть Леа на каву, аби вона побачила, що кав'ярні в Києві працюють не гірше, ніж у Брюсселі, а місто, після всього пережитого, продовжує жити. Хіба що в кав'ярнях поменшало люду. Обрали затишну місцинку на Ярославому валу. Герман вів їх під руку, адже увечері вологий асфальт вкрився легкою крижаною плівкою. Леа весь час говорила, захоплювалася містом, людьми, хвалила чистоту вулиць, виглядала щебетушкою. Лара йшла мовчки і думала, що давно не ходила під руку з чоловіком. По-перше, вона взагалі не любила ходити під руку. По-друге, терпіти не могла побачень з походеньками. Якщо така халепа вже час від часу траплялася на її шляху, то вмить відсканувавши майбутню ситуацію, вона призначала зустріч або відразу десь під дахом, або просто в себе вдома, аби нікуди не пхатися, не трястися в транспорті і не перейматися макіяжем. Почувалося дивно. Певно, і Герман почувався дивно, адже був немов розділений на дві частини. З однієї мусив підтримувати жвавість і балакучість Леа, з іншої – дотримувався незворушного мовчання Лари. Все змінилося за столиком. Замовивши каву з тістечками, Герман простягнув обом своїм панянкам диски, які встиг якимось дивом купити на концерті квартету. Вони зраділи, мов дівчатка, і з обох боків, не змовляючись, поцілували Германа в щоки. І Лара покинула шкодувати, що піддалася на цю авантюру піти з незнайомими. Їхня цікавість до неї не здавалася штучною, а головне не була викликана жодними підводними течіями, обов'язками і справами. Вони нічим не були пов'язані між собою. Навіть Герман і Леа, як вона те уявляла, з ненавистю дивлячись на їхній потилиці під час першого відділення. А вже від неї, Лари, вони були віддалені немов дві атомні галактики. Виявилося, що Леа не така вже й бездумна щебетушка, і що під її смішним кінським хвостиком і дитячою безпосередністю криється необиякий досвід – і науковий, і життєвий. Маючи двох малих дітей... Вона зірвалася на Майдан в перший же місяць протистояння, наприкінці 2013-го. Зустрічала тут Новий рік і разом з усіма ставила рекорд Гіннеса,